Словосполучення походження людини для мене суто поетичне. Реальна людина ось що цікаво. Есегомо ось людина, Богу сказав на Яну. Реальна. Усе інше поезія. Поезія залишає місце для свободи. Ви погоджуєтесь?